a Marsi. Andy Weir regényét felolvassa Evila és gépész. Első fejezet. Naplóbejegyzés hatodik szól. Erre rábasztam. Ez a jó megfontolt véleményem. Rábasztam. Ennek kellett volna lennie életem megnagyszerűbb két hónapjának, de már a hatodik napon rémálommá vált. Fogalmam sincs ki fogja ezt elolvasni egyáltalán. Gondolom valaki majd csak megtalálja egyszer, mondjuk úgy száz év múlva. Csak a rendkedvéért nem haltam meg a hatodik szólon. A csapat többi tagja nyilvánvalóan azt hitte, és én nem is hibáztathatom őket ezért. Talán tartanak majd értem egy nemzeti gyásznapot, a Wikipédia szócikkenben pedig azt fogja állítani, hogy Mark Wadney az egyetlen ember, aki a marson halt meg. És alig, ha nem igaz is lesz. Mert tuti, hogy itt halok meg, csak nem a hatodik szolon, mint ahogy mindenki hiszi. Lássuk csak, hol kezdje. Az Eris program. Az emberiség megcélozza a marsot, hogy a történelem során először embert juttasson el egy másik bolygóra és kitágítsa fajunk lehetőségeit, blá, blá, blá. Az Ériz egylegénysége végrehajtotta a küldetést. Tagjai hősként értek vissza. Parádék, hírnép és a világ szeretete várta őket. Az Ériz kettő szintén sikerrel járt, csak a mars egy másik részén. Az ő jussuk egy szoros készfogás és egy forró kávé lett. Az én küldetésem az Ériz három volt. Jó, hát itt igazából nem az enyém volt, hanem Luis parancsnoké. Én csak a legénysége egyik tagja voltam, és ami azt illeti a legalacsonyabb rangú. Csak akkor lehetnék a küldetés parancsnoka, ha egyedül én maradnék meg belőle. <gül> Na ezt kap ki. Küldetés parancsnok vagyok. <gül> Azon gondolkodom, hogy vajon megtalálják-e ezt a naplót, mielőtt a csapat többi tagja elhuny vége el Feltételezem, gond nélkül visszatértek a földre. Srácok, hogyha olvassátok ezt, nem a ti hibátok volt. Azt tettétek, amit tennetek kellett, és a helyetekben én is ugyanazt tettem volna. Nem okollak benneteket, és örülök, hogy túléltétek. Azt hiszem, az esetleges laikus olvasókra való tekintettel el kellene magyaráznom, hogyan működnek a mars expedíciók. A szokásos módon egy közönséges hajóval kerültünk föld körüli pályára, majd a hermészre. Minden érész küldetés a hermészt használja a jutáshoz és a visszatéréshez is. Nagy és sokba kerül, úgyhogy a náza csak egyet épített. Miután megérkeztünk a hermészre, további négy nélküli hajó hozott nekünk üzemanyagot és ellátmányt, míg mi az utazásra készültünk. Amikor minden a helyére került, elindultunk a marsra, de nem túl gyorsan a kémiai üzemanyag égetésének és a pálya napjainak leáldozott. A Hermész ionhajtóműveket használ, amelyek nagy sebességgel argont köpnek, hogy a hajó egy kis gyorsulásra tegyen szert. És ehhez nem kell sok reagensanyag, úgyhogy egy kis argon és egy nukleáris reaktor, ami az energiát szolgáltatja, az egész útra folyamatos gyorsulást biztosít. Nagyot néznél, ha tudnád, egy pici gyorsulással mekkora sebességet lehet elérni hosszú távon. Ömleghetnék róla, hogy milyen remekül éreztük magunkat az úton, de nem fogok. Semmi kedve most újra élni azt az időszakot. A lényeg, hogy 124 nappal később megérkeztünk a Marshoz annélkül, hogy megfojtottuk volna egymást. Aztán az MLE-vel, a Marsi Landoló Egységgel leereszkedtünk a felszínre. Az emele lényegében egy nagy doboz, néhány könnyű fúvókával és ejtőernyővel. Az egyetlen rendeltetése az, hogy orbitális pályáról a felszíre juttasson hat embert úgy, hogy egyiküket sem öli meg. És ezzel elérkeztünk a Mars felfedezésének legtrükkösebb részéhez, hogy az összes cuccunk ott legyen, még mielőtt megérkezünk. Összesen 14 ember nélküli küldetés kellett hozzá, hogy eljutassanak a felszínre mindent, amire szükségünk lesz a feladatainkhoz. Becsülettem megpróbálták az ellátmányos hajókat nagyjából ugyanazon a környé kellett enni, és egész jó munkát végeztek. Az ellátmányok nem olyan törékenyek, mint az emberek, úgyhogy nem gond, ha keményen becsapódnak a talajba. Viszont hajlamosak alaposan elpattogni. Természetesen csak azután küldtek minket a marsra, hogy megbizonyosodtak róla, az összes felszerelés megérkezett a felszínre, és egyik konténer sem jutott ki. Az elejétől a végéig, beleszámítva az ellátmányos hajókat is, egy mars küldetést nagyjából három évet vesz igénybe. Úgyhogy az Eris három felszerelései már úton voltak a vörös bolygóra, amikor az Eris kettő legénysége még hazafelé tartott. Az előre küldött készletek legfontosabb darabja természetesen az MFE volt. A marsi egység. Ezzel tudunk visszatérni a Hermészre a felszíni munkálatok végeztével. Az MFE puha landolást hajtott végre, ellentétben a többi ellátmány lufi-szerű fesztiváljával. A jármű persze folyamatos kapcsolatban állt Houstonnak, és ha bármi probléma felmerült volna vele, nem landolunk a marson, hanem egyszerűen megkerüljük a bolygót és hazamegyünk. Az MFE elég vagány dolog. Mint kiderült, a Mars atmoszférájával való kémiai reakciónak köszönhetően a bolygóra hozott hidrogén minden egyes kilogramjából csinálhatsz 13 kilogram üzemanyagot. Igaz, ez egy elég lassú folyamat. A jármű tartája csak 24 hónap alatt telik meg. Ezért küldték oda már jóval előttünk. Gondolhatod, milyen csalódott voltam, amikor felfedeztem, hogy az MFE eltűnt. Az események egy röhelyes sorozata vezetett ahhoz, hogy majdnem meghaltam, és egy még röhelyesebb ahhoz, hogy életben maradtam. A küldetést úgy tervezték, hogy kibírja a 150 km per órás homok, vihar, rohamokat. Szóval Houston érthetően ideges lett, amikor 175 km-es szeleket kaptunk be. Mind bebolytunk a repülési szkafanderünkbe, és a lak közepén kuporodtunk össze, felkészülve arra az esetre, ha esetleg elszökne belőle a nyomás. De nem alak volt a probléma. Az MFE egy sok érzékeny alkatrészsel teli űrhajó. Egy bizonyos pontig elbír a viharokkal, de nem állja a végtelenségű az ostromot, ezért másfél órányi erős szél után a náza parancsot adott a küldetés megszakítására. Senki sem akart abba hagyni egy, egy hónapos expedíciót mindössze hat nap után, de fennállt a veszély, hogy mind ott ragadunk, ha az MFE károkat szenved ki kellett mennünk a viharba, hogy eljussunk a laktól az MFI-hez. Tudtuk, hogy kockázatos lesz, de nem volt más választásunk. Engem kivéve mindenkinek sikerült. A fő kommunikációs antennatányér, ami üzeneteket juttatott el a laktól a hermésznek, elszakadt az alapjától és egy sodródott a zárral. Útközben belecsapódott a jelfogó antennasorba, és az egyik hosszú, vékony darab a végével belémütközött. Úgy vágott át az űrruhámon, mint kés a és életem eddigi legnagyobb kínját éltem át, ahogy felhasította az oldalamat. Homályosan rémlik, hogy kiszakad belőlem minden levegő, sőt, kirobban, és a füleim fájdalmasan pukkannak, ahogy a légnyomás kiszökik a szafanderből. Az utolsó emlékem az, hogy Johansen reménytelenül utánam nyúl. A szafanderből szóló oxigériasztóra ébredtem, ez a folyamatos, irritáló csipogás rángatott ki abból a mély vágyamból, hogy kurvára meghalnék már. A vihar alább hagyott. Arccal lefelé feküdtem, majdnem teljesen betemetett a homok. Ahogy bizonytalanul magamhoz értem, azon gondolkodtam, miért nem vagyok halottam. Az antennában elég erő volt, hogy átszakítsa a ruhát és az oldalamat, de a medence csonton már útját álltak. Itt csak egyetlen lyuk volt az öltözékem. Egy másik meg bennem. A becsapódás jócskán hátra lökött, és lebugdácsoltam tőle egy meredek lejtőn is. Valahogy éppen arccal lefelé landoltam, amitől az antenna egy furcsán ferdeszőkben állt bennem, és komoly nyomást gyakorolt a ruhán lévő résre. Ezzel gyengén, de lezárta azt. Aztán a sebből bőségesen szivárgó vér csöpögni kezdett a lyuk felét. Amikor elérte, a benne lévő víz gyorsan elpárolgott a légáramlattól és az alacsony nyomástól, és csak egy ragacsos maradványt hagyott ott maga után. Mögötte még több vér gyűlt össze, és az is ragacsá változott. Ez végül elzárta a hézagot, és amennyi szivárgás maradt, azzal az kafander már meg tudott birkózni. Nagyszerű munkát végzett. Ahogy észlelt a nyomás csökkenést, a nitrogén palackomból folyamatosan elárasztotta magát levegővel azért, hogy kompenzáljon. Amikor a rés kezelhetővé vált, már csak annyi friss levegőt kellett beszivárogtatnia, amennyi pótolta az elveszettet. Egy idő után a ruha CO2 elszívói elhasználódtak. Itt van a létfenntartó rendszer határa. Nem ott, hogy mennyi oxigént tudsz magaddal vinni, hanem hogy mennyi CO2-t tudsz eltávolítani. A lakban van egy oxigénátor, egy nagy berendezés, ami lebontja a CO2-t, hogy visszanyerje belőle az oxigént de az űrruháknak hordozhatónak kell lenniük, úgyhogy egyszerű kémiai elszívást alkalmaznak eldobható szűrőkkel. Elég sokáig szúnyolkáltam ahhoz, hogy a szűrők már használhatatlanok legyenek. A szkafander érzékelte a problémát, és vészhelyzeti üzemmódba kapcsolt, amit a mérnökök véreztetésnek hívnak. Mivel nem tudna többé kiválasztani CO2-t, szándékosan a marsi atmoszférába szellőztette a levegőt, aztán nitrogénnel helyettesítette. Ez viszont a baleset és a véreztetés közti időben gyorsan elfogyott, és már csak az oxigénpalackon maradt. A szkafander így csak egy valamit tehetett, hogy életben tartson, tiszta oxigént pumpált be. Ezzel fennállt annak a veszélye, hogy oxigénmérgezésben halok meg, ugyanis a túl magas oxigén szint könnyen kiégetheti az idegrendszert, a tüdőket és a szemeket. ironikus halál egy lyukas űjruhát viselő fickónak, túl sok oxigén. Már kezdettől fogva, mindenféle vészjelzésnek és figyelmeztetésnek kellett szólniuk, de a magas oxigén szint riasztója volt az, ami végül felébresztett. Az űrbéli küldetésekre való felkészítésnek már a puszta mennyisége is elképesztő. Egy hetet töltöttem a földön azzal, hogy vészhelyzeti űrha szituációkat gyakoroltam be. Tudtam, mit kell tennem. Óvatosan a sisakom oldalához nyúltam, és fogtam a hézak záró felszerelést. Ez mindössze egy töltsér szeleppel a kisebbik és rendkívül ragadós gyantával a nagyobbik végén. Úgy működik, hogy kinyitod rajta a szelepet, a nagyobbik végét pedig a lyukhoz ragasztod. Így a levegő ki tud szökni a szelepen keresztül és nem akadályozza a gyantát a rés betömésében. Azután elzárod a szelepet és kész. Volt lyuk, nincs lyuk. A dolog trükkös része az antenna eltávolítása volt. Olyan gyorsan húztam ki, ahogy csak tudtam, és összerezzentem, ahogy a hirtelen nyomás csökkenéstől elkábultam, és a seb az oldalamban felüvöltött a fájdalomtól. Betömtem a lyukat a hézagzáró felszereléssel. Az anyag tartott. A ruha közben még több oxigénnel pótolta a hiányzó levegőt. Ellenőriztem a karomon lévő kijelzőket, és láttam, hogy az oxigén szint már 85%-on áll. Csak hogy tud, a föld atmoszférájában ez a szint 21%. De ha nem töltök sok időt ilyen körülmények közt, akkor nem lesz bajom. Felbotladoztam a dombon, vissza a lak felé, és a tetőre érve láttam valamit, aminek nagyon megörültem, és valamit, ami nagyon elszomorított. A lak egyben volt. órá! Az MFE eltűnt. Fúj! És abban a pillanatban tudtam, hogy rábasztam. De nem akartam csak úgy meghalni odakint a felszínen, ezért visszabicektem a lakhoz, és keresztül szerencsétlenkedtem magam egy légzsilipen. Amint a nyomás kiegyenlítődött, ledobtam a sisakom. Amikor beértem a lakba, levettem a szkafandert is, és végre jól megnéztem a sebemet. Láttam, hogy össze kell varni. Szerencsére minnyájunkat kiképeztek alapvető orvosi műveletekre, a laknak pedig remek gyógyászati felszerelései voltak. Egy gyors helyi érzéstelenítés, a seb kitisztítása, és kilenc öltés után végeztem is. Pár hétig antibiotikumokat kell majd szednem, de egyébként nem lesz bajom. Tudtam, hogy reménytelen, de azért megpróbáltam beizzítani a kommunikációs rendszert. De persze nem volt jel. Az elsődleges szatelit tányér leszakadt az alapjáról, emlékszel? És vitte magával a jelfogó antennát is. A laknak van ugyan másodlagos és harmadlagos kommunikációs rendszere, de azok mind csak az MFE-vel való kapcsolattartásra szolgálnak, ami a maga sokkal erősebb berendezéseit használva beszél a Hermésszel. Ez meg nyilván csak akkor működne, ha az MFE még mindig itt lenne. Sehogy nem tudtam elérni a Hermészt. Megkereshetném odakint a szatelittányért, de a javítás a hetekbe telne, és addigra már túl késő lenne. Küldetés megszakítás esetén a Hermes 24 órán belül elhagyja a bolygó körüli pályát. Az orbitális dinamikának köszönhetően annál rövidebb és biztonságosabb az út, minél hamarabb elindulsz. Szóval mi értelme várni? Amikor ellenőriztem az űrruhám, észrevettem, hogy az antenna felszántotta a biomonitor számítógépemet. Egy EVN- Extra vehicular activity, azaz járművön kívüli tevékenység, a legénység szkafanderei össze vannak kapcsolódva egy hálózatban, hogy mindenki tisztában legyen mindenki helyzetével. Vagyis a többiek látták, ahogy a nyomás a ruháimban közel nullára zuhan, és hogy rögtön utána megszűnnek az élet jeleni. Vedd hozzá, hogy látták, amint felnyásalva lebugdácsolok egy dombról egy homokvihar közepén. Ja, azt hitték, meghaltak. Hát, mi mást hihettek volna? Talán röviden még arról is beszéltek, hogy visszaviszik magukkal a testemet, de a szabályzat világosan fogalmaz. Ha a legénység egy tagja meghal a marson, akkor ott is marad a marson. A test hátrahagyása csökkenti az MFS súlyát a visszaúton, és semmi értelme szentimentális okokból lemondani a nagyobb üzemanyag mennyiségről és a megengedőbb hiba határról. Hát így állunk. A marson ragadtam. Nem tudok kommunikálni sem a Hermésszel, sem a Földdel. Mindenki halottnak hisz. Egy 31 napos ott tartózkodásra tervezett lakban vagyok. Ha az oxigénátor elromlik, megfulladok. Ha a víz visszanyerőberendezés megy tönkre, szomjan halok. Ha a lak kiukad, kb. felrobbanok. Ha ezek egyike sem történik meg, akkor idővel elfogy az élelem, és éhen halok. Szóval ja, rábasztam.